אשר אין נעשה פתגם, מעשה הרעה מהירה, על כן מלא לב בני האדם בהם לעשות רע. אשר חוטא, עושה רע מעט, ומעריך לו, כי גם יודע אני, אשר יהיה טוב ליראי האלוהים, אשר ייראו מלפניו. וטוב לא יהיה לרשע, ולא יאריך ימים כצל, אשר איננו יראה.